Страшно з висот загримів, людей і безсмертних всевладний, батько, а знизу, з підземних глибин, Посейдон земледержить, землю безкраю потряс і гір височенні вершини. Все затряслось від підгір'я багатоджерельної іди, аж до верхів її. Й місто Троянське і судна Ахеїв, страхом охоплений, а й до неї володар преісподніх страшно стривожився і, скочивши з трону, гукав, щоб із верху лона землі Посейдон не розверз би землі потрясатель. Щоб не розкрилось безсмертним і людям житло його темне, затхле бридке, що навіть богів воно вічних жахає. Гуркіт такий залунав, як зіткнулись боги між собою. На владаря Посейдона, землі потрясателя вийшов Феб Аполлон тоді, стріли свої наостривши крилаті. На Ініалія йшла ясноока богиня Афіна. З герою стрілася золотолука тоді Артеміда, Шумна мисливиця, далекосяжна сестра стрілоносна, Благоподавець могутній Гермес на лето тоді вийшов. Проти Гефеста потік вировий і глибокохвилий, Ксантом богови його називають, а люди з Так наступали боги на богів, а хів же тим часом в натовп людський поривався, щоб стрінути десь Пріаміда, Гектора, кров'ю якого всіх більше він прагнув наситить, войовника щитоносного, лютого бога Арея. Феб Аполлон, що на бій підбиває, направив Енея проти Пеліда, могутньої сили йому надихнувши. Голосом схожий він став з лікаоном Прямовим сином, постать прибравши його, Аполлон, син Зевса, промовив Де ж се Енею, пораднику Трої, ті давні погрози що похвалявш ти вино з владарями троянськими пивши стати до бою один на один із Ахілом Пелідом відповідаючи так Еней тоді мовив до нього нащо тепер приаміде ти кличеш мене проти волі з високодумним сином Пелеєвим збройно змагатись проти Ахіло боя Прудконого нині не вперше виступлю. Він же зігнав мене раз своїм ратищем гострим з Іди, вчинивши на наших корів несподіваний напад, і зруйнувавши Лернес і Педас, та послав порятунок Зевсміні, сили мої, укріпивши і бистрі коліна. Тож від Афіний Ахілових рук я ледь-ледь не загинув, і шла, бо вона перед ним, і звитягу несла, і закликала мідяним списом лелегів усіх і троян побивати. Тим тому же нема, що міг би з Ахілом змагатись. Завжди, бо хтось із богів біля нього, і загибель одверне. Прямо летять його стріли і списи, і не раніше ослабнуть, ніж увіткнуться у тіло людське. Якби перед нами рівні можливості визначив Бог у бою, то нелегко Він переміг би, хоч хвалиться тим, що увесь Він із міді. Зевсі вже син, владар Аполлон, на це так йому мовив. Чом би герою й тобі до богів вічносущих молитви не піднести? Породила, бо, кажуть тебе, Афродіта, Зевсова донька, Віднищої ж той народився богині, Ця, бо від Зевса народжена, Та лише від старця морського, З міддю блискучою прямо на нього йди і не бійся, Ані погрози його, ані пустопорожньої лайки. Мовив цей силу велику, Вдихнув вожаєві народів,